Аудіокниги українською від студії «Калідор». Продовжуємо наші мандри сторінками книги «Остання битва» Клайва Стейплза-Льюіса. Книги, що завершує цикл «Хронік Нарній». Розділ 4 Нічні пригоди. Король поволі повертався до тями. Він досі не розумів, що коїться, коли остраханці спершу розв'язали йому руки, а потім відтягли його подалі та, поставивши спиною до величезного ясена, примотали його до стовбура від шиї до ніг, а самі пішли геть. У північних народів ясен вважається світовим деревом. Що дратувало його у ту мить більш за все інше, бо, як відомо, саме дрібниці і дошкуляють більше за все, то була розбита губа, з якої сочилася кров, а він не мав змоги ані зупинити її, ані стерти, тож тівка крові лоскотала його донестями. з місця, де його залишили остраханці, він добре бачив верхівку пагорба, на якому вивищувалася та дерев'яна споруда, чи то хлів, чи то сарай, перед якою і сидів Круть. Також він бачив, що Круть і далі потякає про те й про се, а час від часу до нього долинав гул натовпу. Але про що саме там ішлося, Тіріан міг тільки здогадуватися. «Де ж він? Де мій діамант? Що вони зробили із ним?» – я трила його думка. Невдовзі натовп на пагорбі порічав, розбившись на окремі ручаї, які побігли із пагорба в Різнобіч. Один чи два таких ручаї пробігли повсті Ріана, та звірі боялися навіть дивитися у його бік, а деякі навіть робили вигляд, що не помічають його, бо зайняті важливою розмовою проміж себе. А потім у лісі запала тиша. Так проминула година, за нею друга, там і третя. Час спливав, і Тіріана уже мучила спрага, до якої трохи згодом додався і голод. А коли сонце похилилося до заходу, його почала мучити ще й холоднеча. Спину вже зводила судома. Ось так він почувався, коли сонце сіло, а на землю впали сутінки. Уже сутеніло, як він не те, що почув, а скоріш відчув тупотіння маленьких лапок, що швидко наближалися до нього. Зліва і з темряви до нього підбігли троє мишенят. Справа підбігли двоє кротів, а спереду кролення. Кожен із них тягнув на собі чи то кошик, чи то бурдючок, від чого на півтемряві тіряну спочатку вони здалися якимись невідомими унарніми звірами. Та ось вони опинилися біля його ніг, стали на задні лапки, і кожен по черзі поцілував йому коліно. Аби ви розуміли, любі слухачі, нарнійські миші та кроти легко дістають до колін дорослій людині, бо у нарні розумні тварини більші за наших звичайних, яких ви бачите щодень в Англії. Вони торкалися його м'якими та прохолодними лапками і по черзі цілували коліно свого короля. «Ох, ваша величність, Ох, любий наш королю!» Пролунали у сутінках їх тоненькі голосочки. «Нам дуже і дуже прикро, але, повірте, ми радо перегризли б пута і визволили б вас, але дуже вже боїмося асланового гніву. Проте ніхто нам не забороняв принести вам попоїсти». І одразу ж по тих словах перша миша хутко забігла вервечкою до верхнього видка, що міцно стискав королю груди та, зачепившись за нього задніми лапками, стала стовпчиком так, що вусами майже лоскотала Тіріану обличчя. Слідом за нею викараскалася друга миша, яка влаштувалася трохи нижче за першу. Інші залишилися внизу та налагодилися передавати, що там вони принесли наверх. «Попийте трохи сір», – мовила перша миша. Чи краще вже сказати миш, бо то був він. Попийте сір, і ви відразу відчуєте, що не проти й попоїсти. Губами на дотик Тіріан відчув щось вологе. То із маленького дерев'яного келиха миш намагався напоїти його холодним молодим вином. Келих був за і із виїдене яйце, або хто зна, за таку собі підставочку для гоголь -Могеля. Тому Тіріан навіть не розібрав, яке воно те вино на смак. Та миш одразу ж передав келих, а для мишей він був заобільшкий із цеберко, передав донизу, де його знову наповнили вином і передали нагору. Тіріан тільки носьорбнув, як відразу ж спорожнив і цей келих. Келих знову відправився на землю, його наповнили і підняли нагору. На п'ятому чи шостому келиху спрага вже відступила, бо, як відомо, якщо бажаєш тамувати спрагу, то краще пити маленькими ковточками, аніж допастися до води і пити, пити, пити, аж доки не луснеш. «А тепер сиру би скуштувати», – запропонував той миш, що стояв на горі. «Та дуже не налягайте, бо знову спрага нападе». Після сиру короля нагодували вівсяними балабушками із маслом. Потім знову дали запити вина. «Гей, там внизу! Передайте на мені це, Берко!» Коли з вечерею було закінчено, промовив перший миш. «Королю треба вмити обличчя, воно все у кривавій За Замить Тіріан відчув, як обличчя торкнулося щось м'яке і вологе, схоже на губку. Це миш відтирав закипілу кров, і Тіріан негайно почав почуватися краще. Він ніби набрався свіжих сил. «Мої маленькі друзі», – мовив він, – «як мені віддячити вам за все, що ви зробили для мене?» «О, ні, ні, даруйте!» – відповіли йому тоненькі голоси. «Це ми мусили віддячити вам за те, що ви наш король» а іншого нам і не треба. Ми завжди були і залишалися відданими вашій величності. Якби супроти вас вийшла лише та мавпа зі своїми остраханцями, то їм довелося б спочатку пошматувати нас, перше ніж ми дозволили б їм хоча б торкнутися вашої величності, не кажучи вже про те, аби вас з'язати як останнього злочинця. Адже нас голими руками не візьмеш». Та й шаблюкою замахаєшся потрапити по нас. Але, ваша величності, як, як ми можемо йти проти волі Аслана? А чому ви вирішили, що те, що відбувається, коїться із його волі? Ви що, бачили його? О, саме так, сір, саме так, відповів за всіх кролик, саме вчора вночі він виходив із того хліва, що на пагорбі, і його бачили всі. «А який він був на вигляд?» – запитав король. «Саме таким, яким має бути лев, дуже великий і дуже-дуже грізний», – відповів найменший миш. «То ви вирішили, що саме Аслан наказав рубати ліси та знищувати дріад?» а вас віддати в рабство до остраханських копалень. «Так, кепські наші справи чи не так?» – похнюпився інший миш. «Може, і справді краще було померти до того, як усе почалося, і нічого собі не знати, не бачити і не чути?» «Та нічого не вдієш. Усі все бачать, всі чують та кажуть, що така вже, мабуть, його воля. Ми й самі бачили і дивувалися». «Хіба ж на такого аслана ми чекали? Але ж на нього чекали і мріяли, щоб він прийшов. І ось він прийшов. А прийшов він, здається, дуже-дуже розлюченим, – підхопив перший миш. Таким, ніби ми скоїли щось таке, що йому вкрай не вподоби, А от тільки що саме нам не в тямки, отже тепер нам не переливки». «А за що? Хоч би хто сказав!» «Як на мене, ми й тепер робимо те, що йому не до вподоби», – обережно зауважив кролик. «А мені начхати!» – відповів на те кріт. «Якщо буде у тому потреба, я вчиню так само, і хай мене шукають!» Та всі інші разом тільки цитнули на нього. «Тихіше, думай, що кажеш!» Всі почали озиратися на всі боки, а потім додали. «Ми дуже вибачаємося наш королю, та нам конче потрібно бігти далі у справах. Нам і уявити важко, що станеться, якщо нас тут побачать». «Тоді не зволікайте, друзі мої», – відповів їм король. «Навіть заради усієї нарнії я не маю права вимагати від вас, аби ви легковажили власним життям». «На добраніч, на добраніч». «На добра ніч!» Одне за одним маленькі звірятка підходили, терлися носиком об його коліно і промовляли. «Ми ще повернемося! Неодмінно, звісно, якщо нам вдасться!» Потім їхні крихітні ніжки дрібно затупотіли та розтанули у нічній тиші. У лісі одразу ж стало іще холодніше, темніше, інначе безпорадніше, ніж до того, як вони приходили. На небі визирнули зірки. Час тягнувся так повільно, що й уявити собі неможливо, а останній король Нарні стояв біля дерева, зв'язаний по руках і ногах, і не в змозі зарадити самому собі, та втративши лік часу. Та раптом... Раптом попереду щось сталося. Далеко-далеко замерехтів червоний вогник. Не встиг король придивитися пильніше, як вогник раптом зник. Але вже за мить він запалав яскравіше і потужніше. У світлі заметушилися тіні, підносячи оберемки чогось темного до вогника і кидаючи поруч із ним. Тіріан вже здогадався. Там розкладали багаття тіні то люди, що носили хмиз, а палає те багаття на самісінькій верхівці пагорба. Коли ж вогонь здійнявся високо вгору, Тірян навіть зумів розгледіти темний хлів, на який багаття відкидало червоні відблиски і великий натовп звірів та людей між будівлею та багаттям. А потім. Біля багаття з'явилася сутула, незграбна постаті з довгими руками. Судячи з усього, то був круч. Хвилину чи дві він щось втовкмачував громаді, хоча здаля здавалося, ніби він просто вимахує руками, як той млин. А потім він повернувся і тричі одвісив доземний уклін хліву, підвівся та розчахнув двері. До короля долинуло голосне «Ох!». На порозі з'явилося щось на чотирьох ногах. Було воно таке ж незграбне, як і круть у людському одязі, та ступило тільки один крок вперед до натовпу. У відповідь на той крок здійнявся такий галас, що до Тіріана долетіли навіть окремі слова. «Гаслане! Гаслане!» – волав натовп на всі звірячі голоси. «Мов хоч слово! Скажи нам щось втішне! Заспокой нас! Не гнівайся на нас! Пробач!» Від ясена, до якого його приторочили остраханці, Тіріан як не придивлявся, а розгледіти, що воно там таке на чотирьох ногах стоїть перед сараєм, не міг. От у чому можна було бути певним, то це те, що воно рухається, воно жовте, велике та волохате. Тіріан ніколи в житті не бачив великого лева. Ніколи в житті він не бачив і звичайного лева. А тому беззаперечно стверджувати, що та примара в світлі багаття не аслан, він би не наважився. Та з іншого боку, як та примара могла бути асланом, коли вона ледь-ледь пересувала ноги та мовчала, немов води в рот набрала? Ще із хвилину король вагався вірити чи не вірити очам своїм, аж раптом у нього в голові... Майнула страшна думка. Він згадав, як круть намагався переконати усіх і кожного, будь їм то Аслан і Таш – це одне і те ж саме. І він зрозумів. Він – свідок великої омани. Тим часом мавпа нахилила голову до блідої примари, начебто прислухаючись до якихось вказівок, що їх повелитель нашіптає їй на вухо а потім бовкнула щось до натовпу. Натовп заволав. Потім жовта бліда постать на кволих ногах розвернулася та мовчки пошкандибала, інакше й не скажеш, назад до хліва. Мавпа швиденько зачинила двері. Одразу ж тієї миті хтось, мабуть, хлюпнув у багаття води, бо воно згасло зненацька так само, як і запалало, либонь і розпалювали багаття саме для цієї вистави. І Тіріан знову залишився на самоті у холодній темряві ночі. Мимоволі він почав пригадувати все, що йому було відомо про колишніх королів Нарнії, тих, хто правив країною задовго до нього у славетну давнину, і він дійшов висновку, що жоден із них, принаймні так йому здалося, ніколи не переживав такі важкі часи, як він. Він пригадав навіть історію прапрадіда свого прапрапрадіда, короля Ріліана, як того викрала підступна чаклунка, коли він був іще зеленим парубком, та як довгі роки тримала його у непроглядних печерах підземного королівства, що залягало під землею, тобто під землями суворих північних велетів. Та й то, у якій, здавалося, без виходів був той його пращур, а врешті решт із невідомих країв, що були десь по той бік ліхтарної пустки, далеко-далеко за межами Нарнії, прийшли йому на допомогу двоє невідомих але дуже кмітливих дітлахів, які змогли здолати злі чари та витягли його із підземелля на білий світ, і повернувся той додому живий та здоровий, а потім іще й правив країною довго і щасливо. «Ех, не те, що я!» – зітхнув про себе Тіріан. Із Ріліана думки його перекинулися на іще давнішу історію. Історію Ріліанового батька, Каспіана-мореплавця, як той змушений був втікати від свого дядька, самозваного короля Міраза, який будь-що хотів позбутися свого небожа, та переховувався він у гномів, аж поки не зібрав військо та не викинув заморці візнарні. Ця історія теж мала гарний кінець. Бо знов у лиху годину на допомогу королю прийшли діти, які теж з'явилися у Нарнії і поза меж цього світу. А було їх тоді навіть не двоє, а четверо, і всі вони брали участь у великій битві, де вирішувалася доля Нарнії. Каспіан тоді посів законний трон свого батька. Але те було уже... «Дуже й дуже давно», – спинив сам себе Тіріан, – «нині так і дивав, жалебонь не трапляються». Та обірвати спогади було не так просто. Він пригадав, не ж він добре вивчав історію, коли був іще маленьким хлопчиком, пригадав, що саме ті четверо дітлахів, які допомогли Каспіану здобути перемогу над грізним міразом, із тисячоліття до того уже побували у Нарнії. І тоді вони вчинили таке, про що нарнійці згадуватимуть доти, доки існує Нарнія. Бо здолали вони не когось там, а велику чаклунку, що наслала на землю віковічну зиму, а із тими дітьми на землю прийшла весна. Потім вони посіли трон у Кейр-Паравелі. Їхнє правління потім назвали золотою добою Нарнії. Дивно те, що у ті часи Аслан теж з'являвся у землі Нарнійській частіше, аніж тепер, коли його допомога настільки потрібна. «Аслане, тоді ти із іншого світу!» – раптом осяяла його дивна думка. Вони завжди разом і приходили тільки тоді, коли справи тут були кепські, як то кажуть, кепські настільки що далі нікуди. От чому? Чому б їм не з'явитися зараз? Так він подумав, а тоді почав гукати. Аслане, Аслане, прийди до нас! Несила нам без тебе. Та відповіддю йому було те саме. Тиша і темрява. «Нехай я тут загину!» – не витримав король. «Бо що мені моє життя без моєї країни? Про одне благаю, Прийдіть та врятуйте Нарнію!» Проте ніч залишалася нічю, а ліс – лісом. А якщо вже щось і змінилося, то не навкруги, а тільки у серці самого короля». У його серці зажевріла надія, і надія ця зростала із кожною хвилиною, а чому, він і сам не міг зрозуміти. «О, Аслане, Аслане!» – шепотів самими вустами Тіріан. «Якщо ти сам не прийдеш, то надійшли мені хоча б допомогу тих дітлахів із іншого світу». Якщо ти сам не в змозі викликати їх, дозволь мені догукатися до них. Нехай мій голос почують у інших світах. І зібравши останні сили, а їх лишалося уже не так і багато, він відкинув всі страхи і несподівано для самого себе заволав на весь сліз. Гей, дітлахи! Ті, кому не байдужа нарнія, врятуйте нас! «Крізь віки та світи заклинаю вас я, я, Тіріан, король Нарнії, володар Кейр Паравелю та самотніх островів!» Тієї ж миті сили полишили його, і він чи то впав у нестяму, чи то провалився у сон, якщо то дійсно був сон. Адже він був значно яскравішим за будь-який сон, який він бачив за все своє життя. Отже, привиділося йому, ніби він стоїть у світлій кімнаті, у якій за столом зібралися семеро. Здається, у них щойно скінчилася трапеза. Двоє з них були доволі похилого віку, чоловік із сивою бородою – та літня жінка із незвичним для її віку вогником та усмішкою в очах. Праворуч від старого сидів юнак. За віком, здається, навіть молодший за Тіріана, та попри його юність обличчя його виказувало риси притаманні особам королівської крові і справжнім воїнам. Те ж саме можна було сказати і про іншого юнака, праворуч від жінки. Просто навпроти Тіріана – Сиділа русява дівчина, на вигляд, молодша за обох хлопців. А ще тут були хлопчик та дівчинка, молодші навіть за неї. Нічого дивного у тому, що люди зібралися навколо столу, звісно ж, не було. А от що одразу впадало в око, то це просто такий чудернацький, як на тір'я на одяг. Дивнішого він і уявити собі не міг. Та стояти і витріщатися, що у тому одязі, до чого було ніколи. Побачивши його, троє із присутніх, ті, що сиділи навпроти, скочили на ноги. Хтось зойкнув, а жіночка спершу стинулася, а тоді зітхнула. Старий же, хоч і лишився сидіти, як сидів, здається, з несподіванки зробив якийсь невдалий рух, та змахнув із краю столу склянку, принаймні Тіріан почув дзенькіт, із яким зазвичай скло розбивається об підлогу. Тіріан побачив, що всі уп'ялися у нього очима, наче він сам був якимось дивом. Аж раптом він збагнув, що вони бачать у ньому не стільки диво, скільки примару. Він теж помітив, що той хлопець, у якому вгадувалися королівські риси, Аж ніяк не відсохнувся і не здригнувся, хоча і зблід трохи, але стис пальці у кулак. Саме він і порушив мовчання. «Говори! Якщо ти не тінь і не примара, говори! Ти схожий на нарнійця, а ми тут усі семеро, ті, кому не байдужа доля нарнії!» Тіріан хотів було відповісти, що він не хто інший, як Тіріан, король Нарнії, і що Нарнії вкрай потрібна їх допомога, та жодного слова не зірвалося із його вуст. Тоді він спробував те саме прокричати, але, як воно буває у вісні, і у мене теж таке було, хоч як кричі тебе не чують. Він побачив що хлопець, який звернувся до нього, підвівся на ноги. «Тінь ти, чи примара, чи будь-що!» – мовив він, зазираючи Тіріану просто в очі. «Іменем Аслановим заклинаю тебе! Відповідай мені, бо я маю знати все! Я – король Пітер!» Кімната раптом почала пливти перед очима в Автіріана. Голоси, усі семеро, які говорили щось разом, почали віддалятися, і він почув тільки окремі слова. Дивись, він розчиняється в повітрі, він тане, зникає, зник. Тіріан розплющив очі. Руки й ноги в нього уже зовсім заклякли. Від холоднечі зуб на зуб не потрапляв. А він так само стояв прив'язаний до старого ясена. Ліс потроху наповнювався блідим розмитим світлом, яке передуває світанку. Одяг короля просяк вранішньою росою. Починався новий день. Це було дуже гірке пробудження. Гіршого пробудження – у житті у короля Тіріана і ще не було. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги Остання битва хронік Нарнії Клайва Стейплза Льюїса. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. Ну і звичайно ж буду вам вдячний за вподобайки, підписки та розповсюдження у соціальних мережах. А ми з вами не прощаємося, почуємося дуже скоро у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.